Rrinë në muësë si kur t'janë rëzuar korat për siper, gati për për etësi. Nuk më fletë, i ke përmëtuar vdheke se kuptoj, por t'i në këtë botë erdhe për mua, jo për qetë. Kemi qënë për her bashkë që të rrinë, dhe ta një me le. Mua me trishtojnë stinet, t'i e ke ditur dhe me botën më nda një uvëme kilometrave t'mi. Kemi thën gjëra që s'kan për t'u kuptuar kurrë. Kemi e ecur në tër shekujt para piramidave. Emrat tan kanë qenë thënë edhe nuk për kur nuk kishim shkëmbim. Por këto s'kan për t'u përsëritur më kurrë. Si një ditë. Të dy kemi qenë gjithmonë të bukur. Por ti tani je akoma më e bukur. Kështu me pak vdekje në sy në pjesë kanë bënë një kështu një laps ose e pe besoj